Розібрали підлогу в будинку, укрили тіло килимом, потім зав'язали його мотузками, спустили на землю, поклали на сані та поставили його в церкві Святої Богородиці, що він її сам збудував. Двох синів Володимира, Бориса та Гліба, вбито з наказу їх старшого брата Святополка, що хотів захопити владу. В незвичайно цікавому пам'ятнику 14 століття, в якому наведено біографії Бориса та Гліба, якого опублікував академік Ізмаїл Срезневський, знаходимо не тільки важливі подробиці щодо їх похорону, але й дуже показні малюнки. І князі, читаємо в цьому документі, взяли спочатку на плечі тіло святого Бориса – покладене до дерев'яної труни, і принесли його, і поставили його в церкві. Потім поклали тіло Гліба до кам'яної труни, поставили її на сані, взяли за мотузки і потягли її до церкви, і поставили там другого дня місяця травня. Пізніше, за часів Володимира Мономаха, вирішили перенести останки обох князів до Вижгородської церкви. І для цього також вибрали другий день місяця травня. Після того, як спочатку поставили труну святого Бориса на гарні, спеціально для того зроблені сані, її повезли до церкви, тягнучи за великі мотузки. Таким способом перенесли потім тіло святого Гліба – поставивши його на другі сані. Долучені до цього пам'ятника три гравюри показують нам. Перша – двох слуг, що спускають на санях тіло святого Володимира через отвір, розібраний наполовину. Друга – чотирьох осіб, які несуть на плечах тіло святого Бориса, що також лежить на санях. Вгорі напис «Несуть святого Бориса на похорон». І третя. Труну святого Гліба, також поставлену на сані, завозить до церкви чоловік, тягнучи сані на мотузках. А за труною єпископ у священному одязі. Чоловік, що тримає митру, та якийсь чоловік у кіреї, мабуть князь. Вгорі напис «Везуть святого Гліба на санях у кам'яній труні». Тіло князя Ізяслава, вбитого в бою 3 жовтня 1079 року на нежацькому полі, везли до Києва на судні, але на березі Дніпра його поклали на сані і таким способом перевезли до церкви. Тіло князя Михайла Святополка, що вмер у травні 1113 року, було також покладене на сані та перевезене до Михайлівської церкви. Таким самим способом везли на санях тіла і багатьох інших київських князів, про що переказано з усіма подробицями про їх похорон у праці Анучина. Вся ця серія фактів – вказує нам на те, що у Київській Русі існував звичай перевозити мерців на санях і що цей звичай був цілком ритуальний. Бо ж цього способу вживали не тільки зимою, але й літом. Фраза із заповіту Володимира Мономаха, де цей князь каже, що він вирішив скласти свої останні поради дітям, сидячи вже на санях, не залишає щодо цього жадного сумніву. Вживання саней для похорону було так поширене, що наведеним виразом можна було користатись для означення близької смерті. І справді ми знаємо з літопису, що святого Феодосія, який був ще живий, але вже відчував наближення смерти, перенесли монахи до церкви у санях. Братія посадовили його в сані та занесли його до церкви. Констатуючи цей звичай, принаймні починаючи з X століття,